الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد قال شيخ الإسلام ابو لباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى عليه فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعه وتواعت رسوله لا يكون لا يكون متبعاً لدين شرعه الله أبداً عند الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه katika risala yake al-Ubudiyyah kuichambua na kutoa tafsili kuhusiana na swala lazima la ibada katika darasa hilo tangulia tulizungumzia au alizungumzia kuhusiana na wenye kukhalifu katika ibada mienendo yao na njia ambazo kwa wakhalifu kwayo ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imma kwa kuzua katika dini au mara nyingine kwa kuacha ibada huku wakitoa hujja ya qadar wana huja ya wao kuacha ibada kwa qadar na wako sampuli sampuli ili tangulia kutajwa sampuli hizo aendelea kusema au kutaja kuhusiana na anwa'ul mukhalifin fal lima limaa Allahu bihi rasulahu yule ambaye kuwa ni mwenye kukhalifu kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma nayo mtume wake وطاعته وطاعته ان الله سبحانه وتعالى يعني انا مواسي وطاعه رسوله ان انا اخالف طاعه المتمه والله همتوي متمه يعني من وجهكم الله سبحانه وتعالى عباده همتوي الله سبحانه وتعالى wala hamtu'i mtume sallallahu alayhi wasallam asema Sheikh alislam la yakunu muttabian li dinin Allahu abada huyu si Wadini na dini ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ame huyu si mfuasi abada na kwa Allah ame sharisha kwa hoja zozote ambazo atazitoa kuhusiana na kukhalifu kwake huyu si mfawasi wa sheria ambayo kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amewaekea wajazaki kwani waja kuhusiana na ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tabaka tatu qala Allahu tabarak wa ta'ala wa ta alaikum wa barakatuh thumma auratana alkitaba alladhina istafaina min ibadina kisha tukawapokeza na Waja tulowachagua faminhum dhalimun li nafsihi vitabu miongoni mwao ni walodi waliojidhulumu wal, nafsi zao yani hawakutekeleza walichowamrishwa katika vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum na kuna pote lingine ya waliopewa vitabu ni muqtasid katika kutekeleza maelekezo na maagizo ya kitabu ye ni muqtasid muqtasid yani atoshika na kutekeleza ilokuwa ya wajibu wala haongezi wamin minhum sabiqun bilkhairati bi idhnillah na kuna wengine ambao kuwa ni wenye kushindania katika khairat yani ni wenye kutekeleza la wajibu na lanafila, Sabi kumbi la nafila sunna sabiqu bil khairat bi kwa hivyo watu wa kwa sampuli tatu li nafsi aladzulumu nafsi yake kwa kuacha yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha atekeleze bali akawa ni mwenye kuparaga maasi na kuhalifu. khalifu huyo nafsi yake na atakuja jutia mwisho na akiba ya dhulma hiyo atauma vidole vyake nam akisema ya laitani ole wangu juu ya kuasi pindi atakapoonyeshwa ubaya wa matendo yake basi atakuwa ni mwenye kuiibulumu kui laumu nafsi yake na kuuma kidole na huku akilia na wa pili almuktasid ni wale na kutenda yale kuwa ni fariba pekee yake kama ilivyokuja katika hadith mtu alimjilia mtume abi huraira anna rajulan nabi an linnabi araaita idha sallaytul maktubat Nieleze je ni kwa kuswali swala za fariḍa pasina za sunna araiita idha sallaytu almaktubat wa sumtu ramadan na nikawa ni mwenye kufunga mwezi wa ramadhani peke yake basi na sunna zingine za nafila katika kufunga wa ahlaltul halala wa haramtu harama kisha nikawa ni mwenye kuhalalisha kilichokuwa cha halali yani nikalifanya nikalifanya wa nikaharamisha kilichokuwa cha haram walam azid ala dhalika shay an adkhulul janna je untaingia peponi kwa kutekeleza ilokuwa ya fardhu tu yangu qala na'am mtume sallallahu alayhi wasallam akasema na'am ya kutosheleza hiyo kuingia peponi kisha tobaka au aina tatu ya watu kuhusiana na ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maagizo yanotremshiwa katika vitabu ni sabiqun bil khairat waja ambokuwa wanapupa na huenda katika khairat kila ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anakipenda sawia amekiamrisha kwa ulazima au kuwa mapendekezo basi wao ni wenye pupa katika kulitekeleza hawa ni waja katika tabaka hizi kwa hivyo yeyote ambaye kuwa atakalifu maagizo ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala asimtii Allah wala asimtui mtume sallallahu alaihi wasallama na akadai kuwa yuko katika ibada la yakunu muttabian lidinin shara'ahu Allahu abadan huyu حفوات dini ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameikakuwa ni sheria kwa waja kufuata qala Allah ta'ala au kama qala Allah ta'ala thumma ja'alna ka ala shari'ati min al-amr fat al tabiha wa لا tattabi ahwa al-ladina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a wa inna al-zalimin ba'duhum awliya'u ba'd al amwambia mtume wake fumma ja'alnaka ala shari'atin fumma lit-taraqi ni habari baada ya kutajwa kilichotangulia yatumika hii adat fumma yani kuna mambo yametangulia kutajwa kilichotangulia kutajwa Walaqad atayna Bani Israila alkitaba walhikma wannubuwah warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum Tuliwapatia Bani Israel kitabu au vitabu na tuka utumia mitume na tuka waruzuku rizq tele na tuka wafadhilisha nyingi sana Allah amwambia mtume wakeumma ja'alnaka 'ala shari'ah kishana na wewe tukakujalia katika dini na sheria yani wale tulivyowafadhilisha wewe tukakufadhilisha zaidi tukakufadhilisha zaidi kwa kukujalia katika sheria ambayo kuwa ni ya sawa kutokamana na kaboa na amri yetu tumepitisha kuwa, uwe ndiye mbora juu ya sheria ambayo kuwa tutakuwekea kwani sisi ibada kwetu wa mtume sallallahu alaihi wasallama kichache ambacho kwa tukifanya Yalingana au yazidi walichokifanya wale kwa muda mrefu mtalana sisi tunayo lailatul qadri khairum min alf shahr sisi usiku mmoja katika mwezi wa ramadhani au katika kumi ya mwisho wa mwezi wa ramadhani ambapo kuwa ni tul kadri usiku huo ni bora kuliko 1000 shahri ya wale walio tangulia ahlul kitab hii ni fadla ambayo kuwa umma huu wampawa fattabiha basi fuatia sheria hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoamrishwa basi umma kadhalika wote unaamrishwa wawe ni wenye kufuata sheria ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma au ameteremsha katika kitabu chake. Wala tatabi' ahwa alladheena la ya'lamun wala usifuate matamanio mabovu ya wale ambokuwa hawajui. Wote ambokuwa wafatia matamanio ya nafsi zao wakienda kinyume na Qur'an na maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi hawa la ya'lamuni. au ni watu juhal ni watu ambao hawana ufahamu wote ni watu ma, majuhal kwa hivyo yeyote ambekuwa afanye kinyume na alicho alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala haifanyi ila kwa ujinga ni hawa na ujinga wala haina ilmu wala haina athari zozote za ilmu Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'an ila illa yakatazwa wala tattabi usiwafuate kwa kuwa watu mara nyingi hufuatwa hufuata viongozi wao kwa ajili ya ahadi ambazo kuwa wapewa kama ilivyokuwa hali dhahiri kuwa ni chagueni kisha mtapata kadha kwa ajili ya ahadi mwezinguwsema innahum la yugnu anka wao wakikuhuri ili uwafate tambua kuwa hawatunfaika hawatokuunfaisha la yugnu anka minallahi shay'an hawatokuunfaisha kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itakapokuja chochote hawatakusaidia chochote mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala atakapoteremsha adhab yake wa in al-zhalimin ba'abuhum awliya'u ba'ab kadhalika hayni illa nyingine yakukatazwa kuwafuata jua kuwa madhalimu walojidhulumu nafsi zao ku khaliifu Allah subhanahu wa ta'ala wau ba'diao kwa baadhi. ni marafiki Ni ndani na wasi katika wao wallahu waliyyul muttaqin na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wali msaidizi na kipenzi cha almuttaqin wenye kumcha allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya allah subhanahu wa ta'ala watu katika pande mbili pande ya alladheena la ya'lamoon ya watu majuha wasifahamu chochote wenye kufuata hawa za nafsi zao wenye kumkhalifu Allah Subhanahu wa Ta'ala kukuparaga maasiha. Hawa la ya'lamun majuha. Na upande wa pili ni watu wenye kufuata sharia. Ayywa, attabi'una li sharia Allah, kufuata sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ilivyokuwa katika kitabu cha Allah na kama jinsi alivyo Amrisha au aliyefunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema kwa Islam bali yakunu muttabi aliyahawa hawahu ghairi huda min Allah. Huyu mwenye kukhalifu ni mwenye kufuata hawa za nasi zake pasina muongozo wote kutoka kwa Allah. Haiwezekani kuwa akao ni mwenye kukhalifu kisha akawa ana muongozo kutoka kwa Allah. Mwenyezi Mungu amekanusha hilo. Hamna maasiyah hakuna mukhalafa inayo dalili kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Hii ni kuwa wenye kuwaghuri watu kwa ibada zao au kwa bid'a ambazo kuwa wanazua hawata kuwa hata siku moja na hoja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya bid'a kuwa wanayafanya au mukhalafata ambazo kuwa wanayafanya Hii ni mambo haya Mwelezo mkuu ni ya wazi. Kwa kila ambekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akili timamu na Akawa ni mwenye kumpa taufika si ni mwenye kugurika na watu. Haiwezekani mtu akawa afanya kosa kisha kosa hili likawa lina kutoka kwa maneno ya Allah subahana wa Ta'ala au maneno ya Mtume صلى wa عليه وسلم abadan. Hilo lime limekanushwa kabisa. Haliwi kwa hivyo hahitakiwi mtu afuate kwa upofu kwa kuwa alitusomea aya, alitusomea kadha ndipo kafanya hii kwa hivyo hili Lajuzu, juzu hasha kala hayezekani. Hii huitwa shubha. Hii huitwa shubha. Qala ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Hawa. Amlahum shuraka usharau lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Ama Hawa wanao washirika pamoja na Allah ambu kuwa wamewatungia na kuwawekea sheria katika dini ma lam ya dambihi la kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haja idhinisha hauwenye kukhalifu na wakadai kuwa wanahoja, je na wa nao pamoja na Allah ambu kuwa wamewawekea sheria hizo ili wayafuate na hapa swali ambalo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala auliza ni swala la kuwa kijeli naam swala la kuwa dharawu, kuwa hawana hawana ambekuwa ni mshirika wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kueka sheria bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko peke yake wahidun katika kueka maamrisho na makatazo na mitume ni muballighin ni wenye kufikisha tu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala asimu shakl islam wa hum fi dhalika kataran yakununa ala bid'atin yusammunaha hawa wenye kudai kuwa wanamuabudu allah subhanahu wa ta'ala kwa mukhalafa wao mara nyingine huo wako katika bid'ah katika uzushi ambayo kuwa wanadai kuwa ni haqiqa hii no hakika ya ibada yukaddimunaha ala ma shar'ahu allah bid'ah ambayo kuwa wanaitanguliza na kuifadhilisha juu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala watara ta yahadujuna bil qadari al kauni al nyingine kukhalifu kwao wanaitolea hoja ya qadar al kuwa kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an amepitisha kuwa hindi hali yetu hali ya kutotwi na hali ya kuto M Abudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kama akhbara Allahu 'an kama ilivyotangulia maelezo kusiana na washirikina wanaposhirikisha qalu la usha Allahu ma asharakna husema kuwa لو angetaka Allah Subhanahu wa Ta'ala basi hatunge hatungeangukia katika ushirikina kama ataqadama kama ilivyotanguliza kusiana na hawa sample watu hawa ni atba'ul hawa hili aina ya kwanza ya mukhalifini au aina miongoni mwa aina za mukhalifina wenye kukhalifu kumwabudu na kumtui Allah subhana wa Ta'ala hawa ni atba'ul hawa wafuasi wa hawa matamanio mabovu ya nafsi yao na wao sifa yao pamoja na kufuata ni aljuhal la ya'lamun ya hawana ilmu yote kwa madai yote na vitabu watakavyokuwa navyo hawana ilmu yote la ya'lamun ya Heni sapule kwanza Wa min haula'i ta'ifatun hum a'alahum indahum qudrah Na miongoni mwao wa mukhalifun hum a'alahum indahum qudrah ni wenye cheo zaidi au lotangulia ahlul ahwa Na wani wa hum mustamsikun bi ma biha, bihawahum min fara'idil mashhura Hawa ni wale ambokuo washikamana na baadhi ya ibada walizozichagua kwa matamanio zao wanaochagua baadhi ya fariba wakawa ni wenye kushikamana nayo na yani fariba ambazo kuwa ni mashhura wajtinabi al muharramat al mashhura na kutokamana na kadhalika hawa wakawa ni wenye kujiepusha na baadhi ya muharramat ambazo kuwa ni mashuhuri. Ya ibada mashhura wazi ra sala. Nafunga yupo amechagua hizi. Lakini ibada nyingine kwa matamanio nafsi yake si mwenye kutekeleza. Kusimamisha haki na uadilifu katika kugawa mirathi utampata hayakapo. Ni mwenye ko khalifu. Hii ni sola watu Ramadhan hufunga vizuri kabisa walakin diaz wali mwakum, mkubwa sana katika miradhi ye katika biashara ambayo kutakiwa ifanyiwe kwa kwa njia halali na kujekusha cha haramu utampata yumo ndani na yuko ndani ya swala yuko katika kufunga apatikana na huenda katika haji wapo hawapo wapo la haifa mtu agurike na mtu sampuli hiyo tayyib lakini ya bitarki ma umir bihi min al asbab hiya ibada hawa kupotea kwao ni kupotea kule wanapo acha ma umir bihi wanapoacha yale ambokuwa wameamrishwa min al asbab hiya al ibada wanapoacha baadhi ya sababu ambazo ni katika jumla ya ibadati wao watekeleza baadhi ya ibada na wakawa ni wenye kuacha Mengineo ambokuwa kadhalika ni katika faraaidh. kama vile walivyokuwa wayahudi afa tu'minuna bi ba'd alkitabu wa takfuru walipokuwa wachukua baadhi ya ayat na wakawa ni wenye ku jipa uzii na upofu juu ya ayat zingine. Asema dhwani na anna al-arifa idha shahida al aqrab an dalika na wakidai kuwa alarif yule ambaye kuwa amefikia martaba ya alarif naam اذا shahida alqadar pindi atakapo itambua qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala arad an hafai kujishughulisha na ibada zingine hizo ambazo kuwa ameziacha hawa ni katika jumla ya ahlus suluk au ahlut amba kuwa wanazo tabakatu tabaka fulani wakifika basi kuna ibada ambazo kwa zinawapomoka zina hawayazingatii kwa kuwa hao ni arifin asema shaykhul islam mitl man yaj'alu atawakkula minhum au ad-du'a wa nahwi dhalika min maqamatil aama dunal wale ambao kwa wachukulia tawakkul au dua ibada hizi tumeamrishwa kutawakal lakini wao wanachukulia tawakkul na dua hizi ni ibada za amma tunnas amma tunnas yani watu duni ambao hawajafikia tabaka za juu za usufi binaan ala anna man shahid al qadar alima annama qudira sayakun kwa Misingi kuwa, kwa nini wachukulia kuwa ibada hizi ni, ni za fulani wala si za wao kwa misingi kuwa, anna man shahidal qadar kuwa ambaye kuwa atatambua na akaijua kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala jua kila kitu anna ma kudira huyu ni yule ambaye kuwa ajua kuwa kilicho kadiriwa kitakuwa fanye ufanyavyo wala kishapitishwa aivyo fala hajata ila dalika kwa hivyo hakuna haja ya wewe kujitabisha kusimama katika toa na ilhali ishapitishwa kuwa uta utaadhibiwa ushaona ama ishapitishwa kuwa weni weni katika ahl ljanna kwa hivyo usijishughulishe na na ibada wewe utaingia peponi iwe iwavyo mtaalan zimekuja ayat kuwa waislamu wa wenye wa wa sifa hizi aiywa au ambokuwa wajinasibisha kuwa ni waislamu au ni mu'mini hawa ni ibadullah ambokuwa mzimu anawaridhia. kwa hivyo wao nakuwa maadam tayari yani muislamu yani mu'min asharidhiwa. kwa hivyo hana haja ya ziada ya matendo kufanya Wahadha, hada dalal mubina asema shakul islam na huu ni upotofu ulokuwa wazi sana Huni upotofu, uliokuo wazi na hawa ishatangulia mazungumzo kuhusiana nao ahlul i'rad minal asbab hawa wenye kuachana na ibadat ambazo kwa Mwenyezi Subhanahu wa taala amezifanya kuwa ni asbab za kufikia radhi zake na pepo yake asema Islam fa inallaah qaddara al ashiyaa bi Allah Subhanahu wa ta'ala amekadiria mambo kwa sababu zake yani matukio na natija zinazo sababu zilizofikisha au zinazolopelekea kuwa natija ipatikane kama kadara saada washqaa wa bi asbabihi matalan amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kufaulu inazo sababu zake ameiwekea na kadhalika shaqawa inayo asbab itakayopelekea mwezungu amekadiria hiyo kama kaala nabi sallallahu alaihi wasallam kama alivyo sema mtume alayhi salatu wasalam inna allaha khalaqa lil ahla hakika bila shakka allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo ahlan wenye kuingia khalaqaha lahum wa fi aslabi abaihim aliwaumba na toka walipokuwa katika migongo ya baba zao yani toka kabla hawajaundwa hawaja hawajazaliwa katika mgongo wa ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishapitisha kuwa hawa ni katika ahl aljanna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalili wa bi'amali ahl aljannati amalun na akapitisha qadaran kuwa hawa watakuwa ni wenye kutekeleza na kufanya matendo ya ahl aljanna na kwa upande mwingine wa khalaqanna lin ahlan Aliumbia moto wenye kuingia khalaqaha lahum wa fi aslabi aba'ihim Aliwaumbia na aliwakokea moto hiyo na ilhali wako katika migongo ya baba zao kabla hawajazaliwa wa bay'amal li ahli nnari ya'malun ya na hawa matendo ya motoni ya watu wa motoni watakuwa ni wenye kuyafanya kwa hivyo wao ni watu wa motoni walakin ilmu kusiana na hiyo haya, kuwa huyu ni wapiponi, huyu ni umotoni hilo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala hajawafungulia waja wa wake ni katika ilmu lghaib ambayo kwa haijulikani ila kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maswahaba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimfungulia Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa fulani ni min ahli aljanna Abu Bakr fi janna wa Umar fi al wa Uthman fi wa Ali fi al ashara na wengineo ambao kwa muayyanin صلى وسلم amewataja anhu ni katika watakaoingia peponi pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hisab pasina, pasina waani, yuko katika pipo a watu fulani fulani kuwa wako katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na baada ya hapo hatuna habari zote kusiana na mtu alokuja baada yao kuwa atakuwa katika watu wa peponi ila kwa ilmu itokanayo na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ahli aljanna mwezimu gundi ambekuwa anawajua na ahli nnar kadhalika hasa hawa wakaj guriwa na sheitani na wakachezewa akilizao kuwa wapitishe kuwa madam sisi kadha kwa hivyo sisi katika al janna na maadamu wale ni kadha hao katika ahli nar na hii ni fikra ambayo kuwa sheitani amewafika watu mpaka leo hii kuna watu ambao kuwa waangukie maasi ya, maasi wakinasihiwa Husema kuwa tushandikiwa kufanya masia yaani wakata tamana rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala na wengine kinyume yao kadhalika kuna watu wajiona kuwa ni wema na wakajiona kuwa ndio watu wa peponi na wala watu wa peponi hakuna wengine kama wao Hii zote ni talabuzishaitani Hii zote ni vishawishi vya shetani awataka awavue katika njia sawa katika itikadi ya sawa hii ni qada wa sirullah ni sir ya Allah subhanahu wa ta'ala haingii mtu katika qadar ila atakuwa ni mwenye kukasirikiwa kwa kuwa atafanya yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayaridhii haya wa qadarullahi kama alivyo sema Sheikh Islam katika akida uh, alwasitia. ambacho kuwa chatakiwa kwa mja. نيقوا اليشومعمرش الله سبحانه وتعالى اجل لازم nayo حو الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه نما اسيا اوني من يكوجهبشا nayo حو اكو يموما منزون سبحانه وتعالى في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن النار وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم lamma akbarahum na kadhalika kama vile alivyoelezea mtume صلى الله عليه pindi alipoambia masahaba zake bi anna allaha kataba al maqadir kwa allah subhanahu wa ta'ala ashaandika makadirio ya kila jambo faqalu wakawa ni wenye kumuliza mtume ya rasulullah afala nada al amal kwa hivyo kwa nini tusiache kutenda na ala alkitabu na tukawa ni wenye kungojea kilichoandikwa matokeo kwa hivyo tuache kutenda Mwezi mguwa na tungojee matokeo mwezimu ashaandika ahlu nar na ahl ahlun na hiyo ilimu iko kwake ya wakamwambia basi kama ndivyo basi tungoje. Tungoje nini matukio pindi tutakapofufuliwa wa peponi wapeleke moyoni wapeleke Uh, motoni watende wasitende kila mmoja angoje tusitende chochote mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu fakala la sivyo ii kila mmoja awe ni mwenye kutenda yani ii lkhairat, khairat hasanat tendeni matendo mema msitegemee hilo kwani sio katika ilmu ambokuwa mume funguliwa Fakulu muyassaru lima qulika lahu kila mmoja afanyiwwe Afanyiwa wepesi kile ambacho kuwa ameumbiwa ameumbiwa ni katika watu wa peponi basi atafanywa wepesi njia ya kwenda peponi ameumbwa kuwa ni katika ahli an basi atafanywa wepesi matendo ya ahli an-nar Mwenyezi Mungu tuepushe na hilo ama ama mankana min ahli min ahli sa'ada ama atakao kuwa katika ahli sa'ada fa yusar li ama li, ahli, li ahli saada basi atafanywe mpesi kutenda matendo ya watu wa kufaulu hata kama itaonekana ina dhiki ndani yake kwake itakuwa ni sahali kuingia katika jihad pamoja na ukali wa vita Walakini yake kwake moyo mtulivu ni mwepesi sana itatakiwa mali itolewe kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala hana uzito wote kwa urahisi wote Mwenyezi subhanahu wa ta'ala ni taufiki yake wa ama ahli shakawa. na mwingineo ambaye ni katika ahli shaqawa fa yassaru li, li ahli shakawa. basi huwa ni mwenye kufanyiwepesi matendo ya ahli shaqawa ikawa yeye kuwa nafsi ni jambo rahisi sana kwake haoni uzito kabisa yeye kufanya uchawi ni jambo halimtatizi kabisa au kuwaendea wachawi na kushirikiana na kile ambacho kwa wanamuagiza haoni tatizo katika hilo iyadham billah uchafu iyadham billah ni danguro usiku mchana poke mwa, nyinyi mwasajabika na yeye naye kadhalika awasajabikia nyinyi hamtaki pesa Iadamba Mwenyezi Mungu atuepushe sote. Wewe una dhiki sana kutoka bila fulana ya juu. Yaani mtoke na vestin pitembeleza watu. Yeye kutembea kukutembea uchi, jambo la kawaida. Mguu limepasuka pasuka mbele na nyuma kote. Katika tupu za mbele, tupu za nyuma. Wajionyesha katika mtandao. Pasina na kuhofia chochote. Aiyadan billah Maneno haya yasemwa kijumla jumla wala hayaashiriwi mtu bidhati kwa fulani hatuna mamlaka hiyo ya kuhukumia mtu walakin ahlul khair ahlul khair tunawatarajia Mwezingu Subhana wa Taala atakubali na ahalusharr tunawahofia matendo haya wasije wakafilia katika hali hiyo Wamtubie Allah سبحانه وتعالى هذه اكيده اهل السنة. لا نحكم على احد بالجنه كما اللي بيقول سما الشيخ الاسلام عليه رحمه الله تعالى عليه الا من من, من ذكر له او من شاء هتمحكمي انت يكوني كاتكا اهل الجنه الا يلي ambayo kwa mwezingu subhanahu wa للمحسنين watarajia khairi wenye kutenda mema wanakafu ni musiiin ama wenye kutenda mauvu tunaogopea kuendelea kwao katika mauvu haya wala hatuahukumi wa kwa ni katika watu wa motoni ya dhabilla Mwenyezi Mungu wa taala tuongoze na ndugu zetu wote ndiposa kusiana na hii hadithi ataja al-Imam al-Bukhari katika sahih katika tafsiri ya suratul Layl idha yaksha An Ali radiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alayhi wasallam fi janaza asema Ali radiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika kushuhudia janaza fa aqadha shay'an fa ja'ala yankutubihi al akachukua kitu, akawa achoranayo katika ardhi au apiga mstari katika ardhi fa qala kisha akawa kusema, ma minkum min ahadin hakuna yeyote miongoni mwenu illa wa kad kutiba maq'aduhu minan nar ya dhambillah. hakuna yeyote kati yenu illa kama ni mtu amemotoni basi makao yake motoni yasha yashaandikwa kwa majina yake ya dambillah kama vile fir'auna kutiba fi batni ummihi shaqiyan kama nimekuja katika athar huyu toka katika matumbo ya mama yake alishaandikwa kuwa ni katika watu wa motoni mwezungu atapusha Subhana Subhanallah atakiwa mtu amshukuru Allah na amhimidi, na asujudu kwa yeye si, siye ndiye Firaun Kuwa yeye siye yule Firaun pamoja na maasi ambayo kwa anayafanya basi na uh, rudi nyuma kumwabudu Allah Subhanahu wa taala ya لو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala angetaka amjaliye kuwa yeye ndiye katika walotajwa kuwa ni min ahli ahli nnar ingelikuaje kwa hivyo mtu asi mkabili Mola wake na maasiya arudi kwa kuwa hajaandikiwa bado kuweni katika ahli nnar bado anawasaa anayo Kala qala lihi sallatu wasallam au qalu wa mak'adu wa, wa mak'aduhu janna na kadhalika hakuna miongoni mwenu katika watu wa peponi ila ashaandikiwa sehemu yake ya peponi mwezimu subhanahu wa ta'ala atujalie bi wa mannihi wa ihsanihi kalu ya rasulullah wakamuuliza ewe mtume wa allah afalana tatikilu ala kitabi na nadal amal tuwe ni wenye kutegemea tulichoandikiwa na tukaacha kutenda kwani basi tusiache akasema qala imalu fakullu muyasaru lima khulika lahum tendeni kila mmoja afanyiwa wepesi njia kuelekea kule alikoandikiwa kama ni poponi basi atafanyiwepesi njia hiyo kama ni motoni basi wepesi njia hiyo ama mankana min ahli saadati fuyassar li'amali ahli saada ama mtu wa kufaulu basi atafanyiwepesi kutenda matendo ya watu wa kufaulu ama mankana min ahli shaqaa ama atakayekuwa katika shaka, ahli shaqaa fuyassar li'amali ahli shaqaa basi atafanyiwepesi kutenda matendo ya ahli shakawa iyadham billah tumba kara kisha mtume salallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kusoma hizi ayati fa amman a'afa wattaqa amma yulle ambekua atakuwa ni mwenye kutoa sadaqa ibtigaa maridhatillah wattaka na akawa ni mwenye kumcha allah subhanahu wa ta'ala kutofanya maasiya wa saddaka bil husna na akasaliki alhusna akam sadiki Allah subhana wa ta'ala kwa aali zake Fasanu ya yasiruhu lil basi tutamfanyia wepesi njia ya kuelekea katika pepo wa amma man wa amma man bakhila ama yule ambaye kuwa atafanya ubahili wa na akajitosheleza akajiona kuwa ametosheka yeye wala humhtajih Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhaba husna na akakadibisha husna akamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala fasanu yaseeruhu lil usra basi tutamfanyei wepesi njia ambayo kwa ni ngumu itakuwa kwake yeye ni nyepesi njia kuelekea motoni kwake itakuwa ni nyepesi iyadham billah asema shaykhul islam Fakullu ma amara Allahu bihi ibadahu min al-asbabi fahuwa ibada kila ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amewamrishanaayo wajawaki ambazo kuwa ni asbabu za kuwaelekeza katika marbatatillah au zenye kuwaepusha kutokamana na adhabu ya Allah fahuwa ibada ni ibada alichokataza mkao wenye kuepusha nayo ni ibada wa tawakkul maqrunun bil ibada wa afasiri hizi hadith ambazo kwa zimetangulia tawakkal imefungamanishwa na ibada tawakkal si mtu kula damu na kungoja la bali ni katika sababu ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha tawakkul ni mtu afanye sababu ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha au akajepusha na kila ambacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekikataza ili aokoke hii ni tawakkul wala si mtu akalaza damu na hasha wakalla kama kala fi qawlihi ta'ala kama alivosema Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'buduhu Fa wa tawakkal alayhi baina ya ibada na tawakkul fa'buduhu Fa basi muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tawakkal na ni mwenye kumtegemea na kumsalimishia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala tafwid kila jambo lako yeye Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala anabotaja jambo ambaloakuwa ni am Kisha akataja kilichokuwa ni khas au ni katika jumla ya hiyo am ni kuwa hili lina maana zaidi au kuna tambii kuwa hii tawakkal ni katika ibada tawakkal ni katika ibada wala si mtu kuachilia kila kitu basi hafanyi lolote bali ni katika ibada wa faqauli kadhalika asimallahu subhanahu wa Ta ta'ala qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matabu waambie kuwa eh allah subhanahu wa rabbi ndiye mola wangu mlezi la ilaha hamna mola mwenye kustahiki ibada illa Ila ye ilayhi tawakkaltu yani hamna mola anastahiiki kuabudiwa kuwabudiwa ay bas ndie yeye pekee yake kuwa Nitamtegemea katika ibada wa ilayhi matab na kwake yeye nitakuwa ni mwenye kurejea kwenda kuhesabiwa kwa hivyo tawakul ni katika jumla ya ibada si kama walivyodhania au kama walivyomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam na tawakkal basi tu ni mwenye kungoja wa kaulu shu'ayb alayhi salam kadhalika kaulu shu'ayb alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kwa yake allah subhanahu wa ta'ala na tawakkal na kila jambo langu wa ilayhi unib na kwa yake narejelea ni pale alipo hofishwa na adhabu na kaum yake akasema alayhi tawakkalt na, namtegemea allah subhanahu wa ta'ala Ye kutegemea kwake ni kuwa alimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kumlinda na kumahami Hii ndio tawakkal. Namwona si eti kuwa aliketi na akangoja waje wa mwadhibu. Kwa hivyo hapa sampuli ya pili ya watu ambao kwa wa katika Alibada ibada ni ahlul-i'rab anil-asbab. Ni watu wenye kuacha ibada wakidhania kuwa hukundiko Huku ndiko usawa hawa ndiyo mutawakilin hawa ndiyo ambao kuwa wamefikia daraja za kumtambua Allah subhana wa ta'ala wakingojea walichohukumiwa hawa ni mukhalifin Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ametuamrisha tuwe ni wenye kumwabudu na simfu nyingine wa minhum na aina nyingine ya mukhalifin wa minhum tawaifatu katatruku almustahabbat min al a'mal duna wajibat fatankusu bi qadri dhalika na kunao miongoni mwao ambao ni muhalifin toaifa kad tatruku al mustahabbat huenda wakao wenye kuacha al mustahabbat mustahabbat yale ambayo siyo fariba faridha mambo ambayo kwa ni sunna yaani haijalazimishwa min al a'mal katika ibadat duna al wajibat yeye atekeleza za wajibu walakin za sunna Hazitekelezi, suna sunna inayokabiliana na wajibu sio sunna mbokuwa ni mwenendo nzima la Kiislamu la bali sunna mbokuwa yakabiliana na wajibu fata ankusubi kadri dalika basi huyu atakuwa ni mwenye kupunguka au kupunguza kupunja katika itibana na katika kutui kwa kadri ya kuacha kwake wenye kuacha mustahabati ni sampuli kadha kunao wa ambokuwa wanayaacha maasiatan kiwasi hawa ni wale kuwa mtume sallallahu wa alayhi wasallam asema kuhusiana nao manragiba an sunnati fa ambaye ataipa nyongo atakiuka sunna yangu fa laysa sunna zake mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile kama vile katika mabhar ya kimavazi au katika ibadaati ambazo kuwa alizokuwa akizifanya zanafila mtu akaipa nyongo sunna hiyo basi huyu si katika wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam atakae acha kwa misingi hiyo ya kuipa nyongo na kuichukia basi huyu mtume sala salamu ajitenga mbali naye na, na si katika wafuasi wa mtume sala salamu na kunao wa ambakuwa wanaacha sunna kasalan kwa ajili tu ya uvivu ya nafsi zao hao jaza yao ya uvivu wao wa. yani wameji wamepata hasara kwa vile hawakutia bidii wao wa hasara yao wa kulingana na uvivu wao wa. na kunao wa ambokuwa waacha sunnah kwa ajili ya mfano jambo ambalo kuwa ni la muhimu zaidi ya hilo jambo la muhimu zaidi ya hilo mfano wake mtu ametekeleza ibada ya fariba ameswali kisha ikaja ni daa ya mzazi wake mzazi wake ammuhitaji na hapa alikuwa atakusimama ili kuswali sala ya sunna ipi yatangulizwa? Ah. Ipi yatangulizwa? Mwitiko wa mzazi au ni uswali sunna, mimi naswali sunna wajua. Ah. Tayeb, sunna sivyo? Hapo kuacha, ameacha kwa misingi gani? kwa kuwa kuna jambo kuwa ni ina ina ina uzito zaidi ya hiyo sunna yatangulizwa katika kutu, katika toa ni kum kumjibu mzazi wake aiyo katika kadhalika imekuja uh, katika aya ufahamu wake ile sahaba ambaye mtume alim alimuita na ila hali alikuwa akiswali au yuko katika shughuli na ibada fulani malakum idha uh, aya nam istajibu lillahi wal rasuli da'akum Yuhi. lima yuhikum hii imekuja kuhusiana na sahaba aiywa alijishughulisha na na jambo na ilaali mtume alikuwa kimuita ndipo ikaja hii aya aiywa kwa nini msimjibishe msimjibu mtume pindi anapouaita katika jambo ambalo lina uhai kwenyu, uhai wa moyo nyoze na inafaul, in, in, in, ina faulu na kufaulu kwenyu duniani na akhira. alichughulisha na jambo na ilahani ilikuwa kumuitikia mtume sallallahu alayhi ilikuwa ni bora hasa huyu amekuwa atacha sunna katika misingi hii jeni mwasi la bali yuko katika toa Enda, hasa endapo kuwa alichoki endea ina daraja zaidi ya hiyo ambokuo ameiaacha katika katika sunna ingawa hapa Sheikhul Islam akusudia mukhalifin wenye kuiacha mustahabbat iiradan kwa ajili ya kuipanyongo. kwa ajili ya kuchukia kwa ajili ya kuchukia hutokea mara nyingi katika mita yetu hi. hii hii saumu ya sita hii ni ya wazee hesiyetu sisi barabaru watu wanasema hivi hizi nd zawazee maneno umri wao ushenda sisi la wasema hivi watu huyu ameacha kwa ajili ya nini kwa ajili ya hawa na ya nafsi yake na ni upotofu huo wallahu musta'an na asema shakul islam katika mukhalifin wa minhum ta'ifa tunyagtaru bima lahum min, kharki, min kharki au kharki aada. Kunao amboku anitoa ifa walohurika kwa ajili ya wanayeyapata min ada kutokamana na miujiza wamehurika na miujiza amboku wame wamepewa mithl mukashafat kama vile mukashafa mukashafa ni kutambua jambo ambalo kwa wengine hawalitambui Mtalan ni yafahamika kwa kuwa amba ukua, ameishi umri kama ama mfano ni kuwa methali ni kuwa kuishi kushikwingi ndiko kuona mengi mtu mzima hapa anaweza katuambia mambo sisi ah tukasema si neno haiwi haiwi lakini ye kwa ajili ya kuishikwake anayo anayo hebraa aiza na kweli ikatokea hivyo hivyo, alivyo alivyosema kisha ikitokea hey. alituambia kweli na mara nyingi huwa hivyo kuwa watu ambao wameishi sana wakoona mengi kuna mambo ambayo wajua wanajua utaratibu huu wafikishia katika jambo kadha au kutukamana na ujuzi na ufundi wa kazi ambayo kwa amejishughulisha nayo muda mrefu mpaka ikawa hili jambo kwake anajua Ajua matokeo yake hii inaitwa ya kharq al au kwa lugha nyingine waza kusema ni mujiza. Mujiza ni kuwa jambo mtu analijua kwa njia wengine hawamtambui hii ni mujiza kwa hivyo kunao tutoa ifaya ya watu ambao kwaamehurika na mujiza ambayo kuwa wamepewa aywa au istijabati da'watin mukhalifati lilada au waka ni wenye kufunguliwa Kuwa wanayo da'wa dua ambazo kuwa huwa huwa zenye kujibiwa natowa Mwenyezi Mungu amempatia tunu hilo yeye na itatokea hivyo hivyo aiywa lakini ikawa atagurika na hiyo mjabu jambo kubwa Mwenyezi Mungu visivyo sio katika misingi ya, ya haki wanao hili dalika namfano wa shukri Ikawa jambo hilo lamshughulisha sana kutokamana na na akawa ni mwenye kuacha ibada alioamrishwa na shukrani ambayo atakiwa awe ni mwenye kuyatekeleza. mpangilio wa jambo au masala hili la miujiza ni kuwa hawarikul adat, miujiza zimeganikaka kunazo ambazo kuwa ni ayati يؤيد الله به انبيائه الى ام اكو الله سبحانه وتعالى امه باه متميعك زيتو ايات زيتو ايات ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاصل بني اسرائيل اذ جاءه فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا ايوه موسى ايه 9 معجزه 9 هذو ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala awapatia mitume yake ili kuthibitisha ukweli wa utume wao kwa hizi ayat zaitwa ayat wala hawapewi ila mitume wakadhalika kunaayo karamatu li auliyahi min ghairi kunao wachaji mungu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wachaji mungu wa kweli mwezungu subhanahu wa ta'ala huwapatia mfano wa zile ayat zaitwa karamatu Zaitwa karamat kama ilivyowahi kudhubutu kwa Sheikh Muslim ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi pale alipokabiliana na wale wachawi ambao kuwa walikuwa wakidanganya watu katika mtaa huwaweza kaingia motoni na wakatoka Aiywa Sheikh Muslim akawambia kuwa leo mbele za watu tutataka soto tuingie motoni lakini kwa sharti nyinyi nindeneni mkaoge nindeneni mkaoge na shekuliislam alikuwa tayari kuingia motoni na angeingia na alikuwa na yakini kuwa haito mchoma. kuwa Haitomchoma kama ambavyo kuwa, hakuchomeka Ibrahim alayhiislamu kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini alitaka kuingia ili kusimamishia watu hoja kuwa hawa wana mambo kuwa wanawaficha vini macho ni hamjui kuna vitu watumia wanawaghuri wanawadanganya wala hawana ukweli wote nendeni mkaoge kisha njooni kisha tutaingia sote ningine ni na pia mwingine moto tuone nani ambaye atachomeka na ambaye hatachomeka hii wa karamatu katika karamatu kadhalika ni kuwa katika maswahaba ridwanullahi alaihi wa jmaaini Kunaye ambaye alikunywa sumu tabia ya sumu twajua kunywa kunywa ufe Kunaye ambaye kwa alichukua fahasa akawa ni mwenye kunywa yote na gotupilia chupa huko aiyo kutoka mana na ukamilifu wa kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala si kwa ajili ya michezo ya vini macho na joka na mengineyo hasha wakala bali kwa ajili ya kutaka kusimamisha hoja na haki lakini hili sharti yake ni kuwa mwenye kufanya hilo au kupatikana na hilo awe ni mchaji Mungu ajulikana katika ibadati, ajulikana katika faridha ni mwenye kutekeleza na zile mustahabati yupo na maasi yoyote hayuko ndani yake ajibidisha katika ibada ya Allah yani athari za uchaji Mungu zatambulikana kwake hii yake huitwa karamat tayari kisha kuna muujizati li umumi nnas kunazo mambo ambayo kwa ni kwa watu kijumla jumla yani, kuna watu waweza kufanya mambo hapa wewe uweze ukayafanya wala hilo haingii katika mizani kuwa ni mwema ama si mwema mwema au si mwema mtaala watu ambao kwa acrobat kuna vituweza kufanya hapo ukashtuka akatembea juu ya ukamba aiywa kutoka upande mpaka upande wa pili huyu haingii katika mizani kuwa ni swale ama si ni mambo ambokuwa hizi zaja kutokamana na mazoea weweupe mpira haya ebutu tufanyie mambo hapa <laughs> utaleta vichekesho na ape yule ambaye na ana na mpira mtaona ambavyo kuwa mtajabika hapa hii ni miujiza laki na haimfanyi kuwa mwema wala si mwema Hii ni katika miujiza na wengine waweza akajikunja kunja mpaka ukashangaa hili halimfanyi kuwa ni mkweli katika jambo ambalo analidai Taib na kisha kuna aina ambayo kwa ndicho Shakwaa alislamu alikusudia hapa hii huitwa shaawadha hii huitwa shaawadha biha bihaddajjalun ulifanya hili madajjal watu wabovu kama walipokuwa katika hali ya uchawi wale wachawi uchawi wa farauna waje nafini macho ili kutaka kusimamisha hoja na utetezi juu ya upotofu wao wachawi hufanya hilo wachawi mara hupa angani hupa angani kweli lakini kwa kinimacho naam mara amemeza moto kala moto hivi akameza haiwa yote kutaka kuwa kuatia hofu na kuuzubaisha ili mkubali yale amboku baada ya hapo kwa hivyo nifanyeni kadha kwa hivyo ni kadha mkamdhania kuwa ni mkweli yatakiwa hizi vitu vigawanyo hivi tuzijue mtu akijua vigawanyo hivi atajua mkweli nani na muongo nani atajua hii ni aya ya mitume hii haikadirishwi atajua hii ni karama ya auliyaa na ahli sunna wal jamaa karamati hizo zithibitisha katika maaulia sharti awi ni walii sio walii sufia na mfano wao ni shaawadha aone watu wafanya michezo ya miereka na mingineo aiywa akajua hii ni katika miuji zambokuwa ni mazoea alifanya kwa muda mrefu mpaka kaliweza kwa hivyo sahato ni kwa jambo hili lake na yule mwingine ambekuwa ni mchawi kuwa watu mara nyingi wagulika nao ni uchawi na uongo huo kini macho wala wala yuflehu asahir haythu ata hili jawabu lake We kivyo vyote utakavyofanya hutofaulu fanya wewe wala hatukusadiki mtu akijua hivi atajua nani wakufuata na nani wakujepusha naye kwa hivyo katika watu ambao kwa mehalifu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh ul Islam fahadihi al'umur wa nahwiha ahli suluki wa tawajjuh hizi miujiza mara nyingi Huwatokea ahli suluk wa watu ambao kuwa ni ahli suluk na watu ambao kuwa ni katika masufi na mfano wake wa inna ma ambapo kuwa katika kuwa huri nayo na watu wakidai kuwa hizi miujiza imewafikisha katika martaba ya kuwa ni wajabora wa Allah subhanahu ni katika auliyau wa Allah subhanahu wa na ila hali wala ma'auliya zile karamatu wanapozi zinapowatokea huwa hawana madai yoyote wala mtu mpaka kuwa anadai jambo lingine ila jamani tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala jamani tujepushe na maasi ama hawa mashaa'awada ad utapata kuwa wanayafanya haya ili kuwavuna watu ili kuwateka watu asema hii mara nyingi hupatikana katika wanaudai sulukna toju wa inna ma yanju alabd minha bimulazamati amrillah alladhi ba'atha bihi rasulahu fi kulli wakti na hato akukum mtu kutokamana na hawa ila kwa yule ambayeakuwa atajilazimu na amri ya Allah na kila kuwa Allah amemtuma nayo mtume wake ataweza kujua kuwa huyu ni waliwa wa Allah ambayeakuwa Mzimu Subhanahu wa amempa hii karama ama huyu ni katika warongo ambao kwa haifai ni wategemee Hizi ni marataba au anwa nne. za watu ambao ni mukhalifin katika ibada ya Allah Kala zuhuri ta'ala rahimatullah alayhi kana man madha min salafina yaqulun Asema Ibn Shihab bin az Muhammad ibn Muslim Ibn Shihab bin az kana man madha min salafina walutangulia katika wema walikuwa akisema al-i'tisamu bi sunnah najah kufungamana na kushikamana na sunna ndiko kufaulu atakayeshikamana na sunnah atakuwa ni mwenye kufaulu wadhālika anna sunnah kama qala malikun rahimahullah na ni kwa kuwa sunnah ni kama vile alivyo sema au alivyo isifu al-imamu Malik rahimatullah ta'ala alayhi Malik Anas mithlu safinati ni mfano wa safina ya Nabi Allah Nuh, alayhi salam Man rakiiba naja. atakai ipanda na kuiabiri naja atakuwa ni mwenye kufaulu wa man takalla anha gharika. ama yule ambaye kuwa atasalia nyuma asipande basi gharika atakuwa ni mwenye kuhiriki na kuangamia safina sunna ni kama vile safina ya nuh alayhi as-salam atakayesh kama basi atakuwa ni mwenye kufaulu. Hii ni jawabu kwa yule ambaye ataka atakakuipuuza sunna au kwa yule ambaye Atahurika na watu ambao kwa wajidai kuwa sisi tutotosheka na hii faridha tu wala la sunna hatuitaji hasha wala. Walakin mtu mu'min atakiwa ashikamane na la wajibu na la sunna. Aitekeleze katika maisha yake. Kwa ni mara nyingine iblis alaihilana kuwachezea watu Pindi anapomuona kuwa huyu ni mwenye kutekeleza faridha na sunna zile, zile sunna huonezi zenye kukinga ile fariza. Iblis anakosa kumteka, anashindwa. Lakini akipata mtu ametoshweka na faridha. basi atamwandama katika i faridha fariza nayo pia awe ni mwenye kuiacha. Hivyo hatakiwa mtu ajilazimu na na sunna kadhalika ili hata kama itakuwa faridha zake zina mapungufu, Yundharu fi sunnati itasomwa katika sunna yake iwnenye kujaliza katika zile faribwa mpaka katika nukta hii Sheikh ulislam alikuwa ajibu jawabu lapi, la lanne. hiyo telikuwa ni majibu husiana na swali la 4 kusiana husiana na ibada mahkamatul ibada naam alipoambiwa Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi na munekuuliza sala nne wama hakiqa tul ibada kisha kaambiwa wa hal hiya a'la al maqamat am fawqaha shay'un min al maqamat je juu ya ibada kunayo maqamat martaba zaidi ile kwa bora kuliko hiyo au hiyo ibada amko Mzimu Subhana ta'ala ame ameamrisha amba kuwa tumekuuliza na ukatujibu nini Ndiyo upeo ya kile ambacho kwa Allah Subhanahu wa taala anakiridhia ndipo sacheshe kwa Islam rahmatullahi taala alikuani mwenye kufafanua jambo hili ibada na mwenye kudai kuwa wanazo tabakat maratib katika ibada hiyo na ila hali hawako katika ibada hiyo ili yule mwenye kuuliza awe ni mwenye kupambanua na ku bainisha baina ya, sawa na kisichukua, sawa asijaka kosea njia naam inshallah katika uh, maelezo mabokwa yafuatilia atakuwa ni mwenye kuelezea mambo mabokwa yanafungamana na hii ibada wal ibada wa toa wal istiqama waluzumi suratu mustaqim wa nahidhalika minal asma'i maqfudha wahidun hii ni katika bastum fil jawab zaidi kusiana na jawab mabokwa ametoa nam no. walahu aalam barakallahu fik wa jazakumullahu khairan okay.